Okej, hej och välkomna till avsnitt 29 av Abita om Det här är Nico tillsammans med Färnan ja, visst. och Danne. Ja, och god afton och god dag. Ja, allt bra med er mm. <laughs> då? <laughs> oh. jag, jag, jo, det är bara bra. Jag försökte på mig en mang. liten skånsk inledning sådär, <laughs> vänner. <laughs> det är bra det. Jag som ni kanske hörde har varit förkyld så jag låter lite, lite täppt. Men jag hoppas att det inte ska störa allt för mycket. Jag ska försöka att det inte snora i alla fall. Yeah. Eh, flesta av männen skulle ha dött av den här förkylningen, men jag kom <skratt> ut <skratt> levande. Men jag såg ljuset Just många that. gånger. <skratt> ja, men vad har ni nördat då, färnan? Har du gjort något kul? Oj, oj, oj, oj, oj. Eh, nej, jag har, jag har ju spelat en hel del eh, Diablo mm. och annat. Det eh, var ju så jättekul här nu igår kväll så gjorde jag den här klassiska Man, Kom ihåg det gott folk, gå aldrig in och spela bara den där sista lilla stunden på kvällen <laughs> Aldrig mer, aldrig någonsin För eh, <clears throat> vi kör ju, ja du kör ju också det Nico, den här season, vad är det, fem va? Precis Ja, och eh, jag har ju kört upp en munk till level 70 för att kunna göra klart alla små uppdrag och så där grejer För att få det här, det lilla extra liksom från den här seasonen så ska jag gå in och göra ett av de sista uppdragen jag har kvar och där. Och jag kör ju självklart på hardcore så då försvinner min gubbe helt och hållet. Mm. Så jag fick ju börja på en ny dag, lite snällt, sådär. Så att jag är lagom road just nu. <coughs> men eh, utöver det så har jag också kört lite eh, bil. Ja, hur går det då? Ja, men det är ju fantastiskt roligt. Ratten funkar som den ska, ja, i alla ja, fall. Ja, men sjukt svårt. Alltså, jag, jag förstår det inte, men det eh, är riktigt, riktigt kul är det. Och vilket var det du körde? Du körde Dirt va? Tre. Ja, Dirt 3 mm. köpte jag. Jag var lite småsnål där. Så att, men det är, nu när jag vet att allting funkar och, och, och att det är så himla roligt så kommer det nog att ramla in lite flera bilspel här framöver. Bra, bra. Ja, Danne då? Eh, Fortsätt i Borderlands. Eh, kört upp eh, min karaktär, nu eh, jag kör med Lilith. Uh -huh. uppe på level 35 nu. Okay. Så precis Vad är de för level där då? Uh, jag vet aldrig talat inte. Jag tror den ligger på typ 50 eller, Nej, 60 tror jag det är. Okay. Där omkring i alla fall. Jag har precis börjat på claptrap uh, story nu. Nej, jävla mm. roligt faktiskt. Mm. ärligt. Det, är det, det är det enda jag har gjort faktiskt. Ja, lite ja. lite FIFA. Ja. <laughs> uh, själv så har jag kört Destiny. Körde en hel dag där. Klarade huvudkampanjen. Uh, nu har jag gått över på uh, Vad hade jag gjort? Jag hade tydligen kört den här The Dark Below Så nu är det, Vad heter den då? Uh, Wolf någonting Blablabla uh, bla bla. uh, ja, <laughs> Någonting i alla fall uh, Sista inför uh, The Taken King som jag ska hoppa in på sen Men jag ville komma upp till 40 innan jag hoppar in där Jag är på 33 nu Så jag är på väg uh, Jag har också kört Diablo 3 Mm. min gubbe har överlevt <laughs> kör ju också hardcore men ja, det är inte så mycket jag nämnde det förra veckan och det är ungefär samma jag letar efter den här armon. man ska få tag på har ungefär mm. två uppdrag kvar men det tar lite tid att komma dit mm. sen har jag spelat ett spel som heter Darkest Dungeon så jag tänkte att ta upp lite mer i speldelen och sen så har jag kollat på Arrow tv-serien mm. på, jag har sett halva säsong 3 nu då så det är Väldigt fint. Mycket bra mm. serie. Den blir lite småsatig och den... Ja, vad ska man säga? Det är väldigt mycket samma lika hela tiden. Det är återkommande fiender en bra lång stund och det är samma slags mål, samma principer hur de ska lösa situationen och allt sånt där. Men, nej, men jag gillar den. Det är, jag har ju sett är, två, två och en halv säsong nu så inne på tredje. Så det är... Det är tilltalande i alla fall, så man vill kolla vidare. Men det är väl det också nödvändigt. Sen har det inte varit så mycket mer. Ja, Street Fighter 4, Ultimate Edition, skaffade den inför väntan på Street Fighter 5 som kommer om ungefär tre veckor. Håller på, att tränar upp med där, spelar som bara den. Så det ska bli kul att få det då. Men ska vi hoppa in i nyheter då? Det jag tycker jag. Ja. Här. Första nyheten jag hör att Mighty Number no. 9 får en ny försening. Jag såg det. Hur, hur, är det tredje eller fjärde gången nu? Det här är tredje, det är tredje gången. Men problemet nu är att vi har inget nytt datum. Utan det vi har fått är väl att det kommer till våren. Men de har inte satt något nytt datum så vi vet inte hur länge det har blivit försenat. Det flyttades fram, vad var det, september förra året till februari i år. Och nu har de kommit ut och sagt nej, vi kommer inte hinna bli klara. Och det var det vi fick. Vi har inget ett datum, så jag. Sen fick vi att Comic-Con Stockholm flyttar tillbaka till Kistamässan. Du och jag, Färna, var ju där på, när de mm. körde Friends Arena senast. Mm. Men nu är det tillbaka till Kistamässan. Mm. Ja. Och de har ju bytt namn från Comic-Con GameX till Comic-Con Stockholm. Jaha. Så nu är det liksom... Nej, vi, de har skrotat hela GameX och heter nu bara Comic-Con men vad då kommer det att påverka vad som kommer att vara där också eller? Nej, som de har skrivit på, det de skrev att det är fortfarande är tv-spel allt det där. Så mm. det är exakt samma som förra gången fast nu är det tillbaka till Kista mässan då. Och okay. vi fick ingen riktig anledning varför det enda de skrev var att de är tillbaka där de trivs med alla platser. har de inte till med cash för att hyra för Arena igen så eller så passade det du helt enkelt bara. Jag tyckte det var riktigt schysst att vara där just att de hade mycket toaletter och käk och man var samlad på en punkt. Men ja, ja kista mässan, nej, det, det är alltid kul att komma dit också. Jag trivs i kista mässan faktiskt. Kan ju vara så att det kan ju faktiskt bara vara så att de, de, de är inte tillräckligt stora än för att kliva upp till nästa scen om man säger. Nej, men kista mässan också problemet där är att det är alltid så jävla trångt där. Mm, ja, absolut, absolut, men de kanske är just precis nu kanske de är just precis mitt emellan där de skulle ja, behöva precis. något större än kista mässan men inte riktigt lika stort som Friends. Nej, men jag måste ju säga det som jag har sagt det tidigare att jag tycker de skulle ner lite på manga här eftersom det är mm. mycket samma lika på alla stånd och sätta ja. in lite mer TV-spel så att det drar för det jag, tyvärr så är det så. TV-spel drar mer än manga även ja. om manga är sjukt stort här i Sverige. Så är det ju tv-spel de mer och då måste de ha det nya. Och det är, har de inte lyckats med de senaste åren efter att de ja, gav upp av GameX. Nej, nej precis. Och, och absolut, det ska inte bli allt alltför långdragen. Men just eh, sikta mera på att ha så, saker och ting som folk får ta i. Och få faktiskt prov, alltså verkligen spela. Det, kan, ja, det spelar inte så stor roll om det är nytt, gammalt, indie. Alltså, nej, absolut kan, inte. Det kan faktiskt vara precis vad som helst. Bara det finns något folk kan stanna till. Och liksom få hålla i en kontroll eller göra någonting en liten stund. Liksom. Ja, det drar mycket som fan och bara få prova att spela saker. Ja, det är nog alltid har gjort rätt. Det är att ta dit indie-hörnan med de här skolstudenterna och sånt. Mm. Som senast, det, ro det roligast vi hade, det var Frogclimber som var ja. ett indie. De hade bara ställt upp det där. Bara, och vi gick så att det hade absolut. skitkul. Så absolut. Eh, mera sånt och som du säger, mera ja, tv-spel. Lite mindre, alltså... Allt den här shoppingen, ta inte in lika mycket för mycket av det, är samma lika. Kolla istället upp, vilka som säljer speci specifikt och ta in dem hellre. Ja, för det var ja, som senast, det var för mycket väldigt lika samma hela överallt. Så de som var uttryckte i hörnarna, de såg man ju inte ens, för de hade exakt samma monter som de andra i mitten. Mm. Nej, men vi får se. Fjärde till sjätte november är de tillbaka till kista mässan jag har släppt information om årets första event i Destiny. Det handlar om firandet av Alla Hjärtans dag. Mm. Mm. Eventet kallas Crimson Days och startar den 9 februari och håller på i en vecka. Här ska en ny Crucible-läge introduceras och det heter Crucible Doubles där du och en partner möter ett annat par. Och så kommer det tower att dekoreras med lämpliga detaljer för firandet. Så lite hjärtan och sånt där mm. överallt kanske. Eh. Star Wars episod 8 flyttas fram. Mm. Den 26 maj 2017 var det tänkt att Star Wars episod 8 skulle ha premiär. Nu har Disney dock med att det flyttar fram filmen nästan sju månader. Den nya är satt till 15 december 2017. Anledningen är att Disney vill väldigt gärna upprepa den brak succé som episod 7 gjorde och blev därför satt på samma månad. Mm. Yes. Dark Souls blir serie. Ja, Titan det kommer Comics... ju bli Det mm, kan vara riktigt schysst. Titan Comics har köpt rättigheten att göra en serie baserad på Dark Souls-serien. Serien kallas helt enkelt för Dark Souls och innehåller olika berättelser som utspelar sig i det här universumet. Serien skrivs av George Mann, han har gjort Doctor Who ett Eight Doctor och ritas av Alan Kwa, Godzilla Awakening. Det första numret ska släppas i samband med lanseringen av Dark Souls 3 och kommer ha fem olika omslag. Dark Souls 3 ska släppas den 12 april och den kommer komma till PS4, Xbox One och datorer. Dark and Gritty-serie, alltid välkomnande, tror jag kan vara riktigt gott. <laughs> Valkyria Chronicles Remastered kommer till Europa. För en tid sedan bekräftas Sega en remaster av Valkyria Chronicles till PS4. Vi fick också reda på att ett helt nytt spel i scen är under utveckling till PS4. Den heter Valkyria Azor Revolution. Nu har Sega bekräftat att det kommer att släppa Valkyria Chronicle Remaster här i Europa under våren. Spelet kommer att släppas i både fysisk och digital utgåva. Priser satt till 30 dollar. Och jag har alltid hört bra grejer om den här serien men jag har aldrig testat den. Så jag tänker det är definitivt testa den nu när den kommer i remaster då. Capcom har bekräftat en ny expansion för Street Fighter 5. Det handlar om ett story mode till spelet och det kommer att ha en gratis uppdatering till spelet under juni. Alla karaktärer i spelet har sin egen berättelse och för att de nya spelare ska bli fami familjära med deras personligheter ska Capcom visa upp deras bakgrundshistoria med hjälp av illustrationer gjorda av Bengus. Men för lite mer djup har Capcom skammat en cinematic story experience- som tar oss djupare in i mytologin för den här spelserien. Den utspelar sig mellan Street Fighter 3 och Street Fighter 4 och ska berätta vad som händer under den tiden. Och Den här ska släppas i spelet i juni. Capcom talar också lite om hur du ska hantera spelet in-game-valuta, det så kallas Fight Money, för att köpa DLC-karaktärer i framtiden. Offline-aktiviteter, såsom att klara av arcade- eller levnadsläget med olika karaktärer. Liksom ranka upp dem individuellt tjänar du fight money. Att gå igenom de flesta av offline-innehållen kommer ge dig tillräckligt för att köpa en ny karaktär. Av vilken den första kommer att dyka upp i mars. Vid den tiden kommer dagliga uppdrag att införas för att känna en stadig ström av fight money framöver. Jag känner väl att jag hade väl trott att det kanske var lite lättare att tjäna in game money men nu mm. kommer att få kämpa lite. Men då är det ju bra att vi, man får de här dagliga uppdraget som man kan känna in lite. Eftersom ja, hela, allt offline som är i spelet kommer att ha råd till en karaktär. Och vad är de Ska släppa fem första fem månader eller något sånt där? Då vill man ju ha lite cash också. Så det blir sitt sitta och nöta helt enkelt. I slutet av förra året kom uppgiften att Platinum Games arbetar på ett nytt spel med Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm. Nu har Activision släppt den första trailern till spelet. Det heter Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant in Manhattan är Under utveckling till PS4, PS3 Xbox One, Xbox 360 och PC. Har ni hunnit kolla på trailern då? Ja. Vad tyckte ni då? Äh, väldigt Borderlands. Ja, grafiskt. Väldigt mm. Borderlands. Väldigt Borderlands. Det är cool. tecknade. Men jag gillar det stilen. Det passar väldigt bra in till. Ja, men det blir ju så här tecknat. Liksom. Mm. Mm. Mm. Riktigt häftigt. Lite mörkt men ändå. De har sina humor. Fick man se det med Michelangelo och sånt. Men det är så här, sådana här spel det kommer ju vara väldigt mycket hur fighting kom, fightingen kommer att funka. Det var väldigt, det såg ut som att det var väldigt mycket hysteriskt knapplande lite som eh, typ Deadpool när han kör med sina svärd och sådana där God of War och mycket button mash. Men jag tror det kan vara riktigt kul. Det såg häftigt ut. Det såg ut som ändå som en, jag vet inte om det bara var jag som läste in det men såg ut att kunna vara rätt mycket coola kombos och grejer som man måste försöka mm. lära sig också. Ja, absolut. Föra in varandra och ja precis. Man kan ju hoppas att det finns en coach, eller heter det, couch co-op, liksom sitter med polarna ja, bredvid och fira, ja. Ja, datu, fyra doser och bara sitta och latchar. Åh oh, fy fan, vad coolt. Då kan det bli en liten bro stream framöver när det släpps. Ja, absolut. Ja, oh, oh, oh, kan man cool. riktigt sitta och varva hela spelet. Mm -hmm. jo, men Jävligt. bossarna de har ju tagit in de viktiga som man hans ser. Mm. Sen hoppas man att det kommer lite mera så det jag tror jag kan riktigt häftigt. Och sista nyheten jag har är att Sony Computer Entertainment finns inte längre. Sony har meddelat att det kommer att ske en sammanslagning av Sony, Compu Sony Computer Entertainment och Sony Network Entertainment International. Det nya namnet kommer att bli Sony Interactive Entertainment och det kommer att ha sitt huvudkontor i San Mateo, Kalifornien. Den här förändringen kommer att träda i kraft från och med 1 april i år. Så det nya namnet ska Sony Interactive Entertainment helt enkelt. <coughs> Danero, har du lite nyheter? Absolut! Eh, vi, vi, vi drar igen lite här. De tio mest solda spelen under 2015 kan vi börja med. Eh, på, nummer, eller på, på första plats så har vi Call of Duty Black Ops 3 som sålde 19,82 miljoner sålda enheter till alla, till alla eh, konsoler. På plats nummer två har vi FIFA 16 som sålde 13,35 miljoner. Fallout 4 följer på, på tredje plats med 10,09 miljoner. På fjärde plats har vi Star Wars Battlefront med 9,88 miljoner. Grand Theft Auto V sålde 9,34 miljoner. Sjätte plats Minecraft på 7,45 miljoner. Det står så starkt Minecraft. Släpptes ju till Wii U nu så det... Precis. På mig klättra. Med en NFL 16 sålde 6,21. NBA 2K 16 sålde 5,97. Batman Arkham Knight på nionde plats på 4,78. Och slutligen på plats nummer 10 finner vi årets spel The Witcher 3 Wild Hunt på 4,76 oh. miljoner sålda enheter. Mm. Mm. Mycket bra spel. Ähm, fortsätter med lite äh, säljsiffror vad gäller just konsoler Under 2015 Och den som sålde mest var faktiskt PS4 Som sålde 36,1 miljoner X Xbox One sålde 19,5 miljoner Medan Nintendo Ja, Wii U Sålde 12,5 miljoner Kan jämföras med Uh, ja Wii som under, ett som under ett år sålde mer än dubbelt så mycket <laughs> så att, uh, ja de har en del att ta igen från Wii oh, de har ju floppat ganska hårt med Wii U men ja, vi får se vad NX gör helt enkelt mm, precis uh, och grattis till Sony Playstation i alla fall mm. det går bra nu precis uh, fast den som sålde faktiskt mest av alla, alla konsoler de tar med portabla nu också Okay. Och det är Nintendo 3DS som sålde ja, som sålde hela 57,9 miljoner enheter. Nice. Och PS-vitan stod för 13,2 miljoner X. Mm. Ja, 3 ds sålde ju, var det, förra året var det då XL kom och så kom ju 2DS'en. 2DS'en floppar ju och 3DS'en sålde ju ganska bra. Jag köpte ju min, jag tror, förra året i alla fall. Så nice. Ja, jag kan fortsätta med um, det kommer en ny våg av bakåtkompatibla spel till Xbox mm. Bland annat Counter-Strike Go, uh, Aegis Wing, Soul Caliber och The Witcher 2 Assassin's of Kings. Jävlar vad dum jag kände mig nu. Kan man spela CS på mm. Xbox? Jajamän. Oj, shit. Aldrig ens tänkt på någon gång. Mm, finns. Ha. Cool. Eh, det kommer bli split screen mm. i Ark Survival Evolved på Xbox One. Eh, om ett par veckor kommer en ny patch att släppas, och då kommer den lösa vissa buggar som har funnits, men även lägga till ett stöd till Couch Co-op split screen. Så att det kan, kan ju bli riktigt roligt faktiskt. Det skulle vi också mm. kunna kanske köra en, en stream på längre fram när jag har, fått, när jag har köpt min kamera. Absolut. Jag eh, avslutar med två nyheter. Första eh, är att de facto, det kommer komma ett eh, Girl Gamer Workshop i Stockholm den 29 januari. Som kommer heta Inferno Online. Eh, och Det är för att ja, tjejer i mångt och mycket glöms bort i det stora hela i gamerkulturen. och, eh, och TV-spelskulturen har alltid varit ganska grabbig av sig. Eh, och, ja eh, Killar är inte sena Eller många killar Jag ska inte säga att alla är såna Men många killar eh, skickar väldigt syrliga kommentarer Om att ja, men de passar inte hemma i den världen Och de ska gå tillbaka till köket eh, När det finns en hel hemsida mm. Just med bara sådana kommentarer Precis. Då är det någonting som inte står rätt till mm. Och det är ju bra ja. att eh, Inför en online som är störst eller en mm. av de största i alla fall. De är väl typ störst inom LAN och sånt. Att de, eller internetcaféer, att de tar tag i det här. Det tycker jag är skitbra gjort. Ja, det är rätt. Precis. Och det är Melika Sakarei som... Jag tror hon är... Sak Sak Sak Sakarie? Sak Sakaraj, ja, jag vet inte. Hur du tar sitt efternamn? Som, som tar tag i det här. Och hon säger... Det räcker med att öppna munnen online För att få kommentarer om att man ska gå tillbaka Till köket igen Redan där och då får man kommentarer om att sluta spela Det ska inte behöva vara så Vi behöver lyfta fram tjejerna Om det finns något som är bra Som vi är bra på så, Nu är läser jag fel här Om det finns någon som är bra på Till exempel Hearthstone Finns plötsligt möjligheten att bli coachad Av någon som faktiskt kan Då hjälper vi varandra in Vi kommer att ha proffs på Counter-Strike Eh, bland annat. Och då kommer, de kommer att ha turneringar eh, i Dota 2, counter Strike Global Offensive och League of Legends för att ta några spel. Hon fortsätter att säga: Spel, hur eh, ska vi säga? Just det, hon, hon säger, spelskribenten Fegim, Fengim, jag kan inte prata idag. spelskribenten Fengima kommer titta in och spela Battlefront med folk som är sugna på det via tipspromenad med goodie bags i potten. Och så kommer jag streama och lira med folk som vill vara med, hälsar Melika. Melika säger sig vara rädd att bli besviken att väldigt få tjejer kommer dyka upp på denna gamerkväll. Hon, hon avslutar med att säga, jag tror åtminstone på hundra, då skulle jag bli glad. Vi kommer ha så jävla kul. Eventet kommer vi lägga upp på, på uh, Facebook. Bland annat, eller jag kommer göra det i alla fall på, på vår sida. Så att tjejer kan se vart det finns någonstans. Uh, och det kommer som sagt heta Inferno Online och kommer vara på Odenplan i Stockholm den 29 januari. Mm. Jag får hoppas att det går bra så att de kör med och sånt här. Mm. Jag har ju alltid sagt det, att det är synd att man delar upp tjejer och killar i läger, men när det är killar och många killar är såna idioter online då förstår man ju varför det blir så, men det är synd att det ska behövas bli så. Ja, precis. Ibland så, när det blir så, då måste, det, måste man ju göra på det här viset. Då, ja, blir, då blir det ju tyvärr så, att man måste faktiskt ta tag i dem som behöver lyftas fram och lyfta fram dem ordentligt. Mm. Ja, Så alltså jag hoppas jag att ni tjejer åker på det nu. Precis. Eh, Avslutade med eh, att Payday-utvecklaren Ulf Andersson har startat en ny studio som han kommer kalla Ten Chambers Collective. Deras första projekt kommer bli en första förstapersonsskjutare med hardcore-publiken i åtanke där co-op ska spela en viktig roll. I ett, I ett uttalande säger Andersson In our new game, cooperation will be essential as you progress through the game. The further in you get, the more you will have to work together. Each session will be dynamic and give players the opportunity to decide how to tackle obstacles whether by forth, forth, force, uh, stealth or any other creative way, in order to survive whatever horrors they encounter. Uh, Andersson passar också på att dela ut en generös pungspark till Payday 2-teamet och säger att horrors, more like microtransactions, inte ska finnas med. <laughs> så att äh, inga inga in game buys och sådär, utan äh, mm? det låter ju härligt. Faktiskt. Ett helt spel utan några tillägg så Yay. Mm. Istället för Old istället cool. för så pay ja precis, istället för pay to win. Precis. Hatar såna spel faktiskt. Faktiskt, det kan jag kan säga här och nu. Ett, ett officiellt statement från mig. Jag avskyr pay to win spel. Ja, nej, tyvärr så har ju blivit mycket av normen, men det är fel. Det, är fel. Mm. Men det var allt jag hade. Jag ska... Bra, nice. Jag har en fråga. Ja, en slash, slash nyhet, mm. tror jag. Shoot. Du spelade Dying Light förut, Niklas, va? Ja. Vad är det nya Nightmare gameplayet, eller alltså nya spelaget? Vet du vad det är för något? Nej, jag såg att det kommer jag spelar inte längre med ah, okay. Nightmare. Mm. Eh, vi kan ju kolla lite snabbt jag satt, och för, jag satt och försökte googla på det Men jag hittade liksom ingenting på det så vart jag nyfiken om fasiken Vad det, vad det innebar För jag har hört eh, även arbetskollegor till mig Pratat väldigt, mm. väldigt, väldigt varmt Om det här spelet mm. Så då vart jag nyfiken nu när jag har fått ett, ny, ett nytt speläge Vars var det jag såg den då? Dying Light, Extra Division bla. bla, bla. Mm, jag såg också att det var kom Igen lite det nya ja, upp men, det. Ja, men bland annat så har de skrivit om det Och där står det ju mycket om att, att man får lite nya uppdateringar och grejer. Ska släppas <skratt> <skratt> uh, survive the Nightmare. Mm, precis, det var det jag försökte hitta. Men det står, det står liksom att det är ett nytt spelläge. Alltså, det ser ut som... Uh, typ... Jag vet inte, de skriver inte riktigt vad det är heller. Nej. Som jag förstår det så verkar det vara... Typ, eh, vad ska man säga ja, Vad heter det? Som Halo alla har Det kommer hoder Ja, typ survival mode, och så horde mode. Det kommer okay. hoder Och för som så ska du liksom överleva ah, Ja, ja. Mm, Jag vet mm, inte mm. om det stämmer Men det ser ut som det är Nightmare mode, jag vet inte Det är ju liksom ett open world spel Så jag antar att det är, du sätts på ett slutet område Och spelar för att ah. det ska bli svårare vi säger så här då, vi, vi återkommer när, vi, när ja, det har när det kommit, kommit ut mer information. info om det. Precis, vi får göra det istället. Helt enkelt. Jo, för vi hade ju, som Danne tog upp förra veckan, det ska ju komma bilar och grejer. Så det, mm, de ska mm. väl komma med lite nya grejer. Vi får se vad som händer. Vi går in på månadens hetaste då. Det är ju snart februari. Det här är ju avsnittet innan mm. februari kommer. Så vi tänkte gå igenom det som är hetast som kommer ut under Kör den månaden. Mm. Vad ska du säga? Har ni något spel ni ser fram emot? Ja, fe alltså februari då släpps ju Rocket League till Xbox. <laughs> ja, just ja, det. Det oh, hade jag ja. gått ja. mm. cool, Nice. Mm. Nice. Det ser man ju rot. fram emot ganska mycket. Mm. Absolut. Mm. Sen, Fennan, du tog upp ett spel som du och jag kollade in för inte så länge sen men som jag och Dana hade kollat lite länge på Firewatch. Mm. Ja, just det. Det hade jag glömt det Ja, det, det ser jag faktiskt riktigt riktigt fram emot. Efter den trailern som finns så, att säga, så ser, jag, ser jag riktigt sugen på att köpa det första dagen till och med. Ja, precis. Det kommer ju 9 februari till både PC och PS4. Jag tror mm. att jag nämnde förra avsnitt att det skulle bara komma till PS4, men det stämmer inte, utan det kommer till PC också. Det är ju alldeles utmärkt för min del. Och det blir ju första dag för mig på PS4 så får du testa PC-versionen då? Ja, oh, absolut, absolut. Uh, nice. Mm. Sen eh. alla PC-spelare kan jag rekommendera XCOM 2. Precis, det jag tänkte 50 säga. 50 <laughs> <laughs> jag gillar starkt första XCOM men jag har inte kommit jättelångt i det för jag trivs inte riktigt med den här uppgraderingsmekaniken de har. Då. Mm. Uppgraderar du fel så då kommer du inte vidare utan det blir skitsvårt och det Tappar mig ur spelet lite Så jag hoppas att de gör det på ett bättre sätt I XCOM 2 Så jag kommer nog vänta tills jag får lite mer Reda på hur spelet är innan jag skaffar det Men det ser sjukt snyggt ut Och mekaniken som de alltid har kört på Med den här strategidelen mm. Just i fighting-delen är skit roligt Så kolla in det Vi får heller inte glömma bort att Far Cry kommer ju också Primal mm. Den 23 februari Uh, ja, till PS4 och Xbox One. Mm, exakt. Uh, ja, Du är grottmänniska Du är någon typ av <laughs> beastmaster och <laughs> ja, kontrollerar precis. djur. Det ser väldigt annorlunda ut jämfört med vad Far Cry brukar vara, men det ser också väldigt intressant ut. Mm. Just det här, vad var det? De hade någon örn de skickade in för att kolla området innan du attackerar. Så kunde du skicka in en björn och gjorde lite attacker samtidigt som du attackerar. Och ja, det såg lite häftigt ut. Exakt. Uh, en film som jag vill se uh, mm. som släpps på bio är mm. Creed. Ja, 5 februari va? Mm, 5 februari. Samma, samma dag då släpps också Point Break. En, en remake på gamla filmen. Eller ja, en mm. reboot på gamla filmen. Uh, såklart så kom ju <här> <här> The One and Only, The Red Menace. Deadpool! <här> Självfallet mm -hmm. ja, Vi får ju se hur bra filmen gör För 12 februari, samma dag som Deadpool Kommer ju också Zoolander 2 Och alltså, ja, men Det var alltså Trailern att till de den filmen loss. Den är bara så, den, den, den är allt jag hade hoppats på mm. den, oh. Nej, allt jag filmen har. blir ju Deadpool Sen när det kommer ut på DVD Då ja. blir det ju Zoolander 2 Men Tycker man inte om Deadpool då kan man alltid sen solen. Och för de som gillar Disney så kommer ju deras nya rulle ut eh, Zootropolis. Mm. Jag har fått några skratt till trailer. Jag satt med morsan och kollade, det var sen scengångar. <laughs> ja, precis, inne på, <laughs> på vägverket. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, och ja, det är väl det egentligen. Det kommer ju en zombirulle i slutet på februari också. Mm. Eh, vad den nu heter jag måste kolla upp det. Den heter mm. så mycket som Pride and Prejudice and Zombies. Okay. Så det är alltså, den utspelar sig typ på Va? ja, vad blir det 17-1800-talet så någonting sånt. Och okay. ja. Den verkar bara sjuk. <laughs> ja, det ser mm. En film som jag också tycker man ska kolla efter det är Hail Caesar. Ja, just det. februari. Mm. Det är typ Ja, det är George Clooney som spelar Caesar. Eller han ska. De spelar in Caesar-film och han spelar Caesar och så tar de, kidnappar honom och Nej, det ska vara humor och det ska vara väldigt absurt. Men det ska man kolla upp i filmdelen. Men två spel som jag inte tog upp som man måste kolla upp är Unravel. Ja, som Ume och gänget gjorde. Mm. Äh, gör. Ja, det Kommer ut 9 februari. PC, PS4, Xbox One. Det här spelar jag nämnde tidigare spel, alltså Det man ska göra i spelet ser inte jättetilltagande ut Man ska bara hoppa och lite. det ser ingen riktigt svårighet med spelet Men grafiskt ser det mm. så äckligt vackert ut ja, det Du ska väl lösa banan säger. på effektiva sätt så att inte garnet tar slut eller vad fan är det? Ja precis, ja, du ska det, hoppa det, det fram och tillbaka och och och Sen finns det typ kråkor och sånt du ska akta för ja. Men det är just att det ser sjukt vackert ut och, äh, så det är, Men sen är det ju mitt stora spel också Street Fighter 5, 16 februari PC och PS4 Day one, day one. Mm, det, det kunde man väl gissa så det. Mm. Men det är väl de som jag har under månader setast det jag ville ta upp i alla fall ja, samma här. Mm. Hoppar in på speldelen Jag tänkte ta upp Darkest Dungeon Jag har lagt upp en 15 minuter game time där som ni jag hoppas ni går in och kollar på för det här är ett sjukt bra spel. Jag vill börja med det. Ett sjukt bra spel. Men sen vill jag varna. Det är sjukt svårt spel. Eh, så här jag kan förklara. Spelet börjar med att det är typ en snubbe som sitter och skriver i något gammalt dokument. För han eh, bor i ditt gamla släkthem. Okay. Han är någon släkt till dig, typ en morbror eller något. Och han berättar att han blev lite girig och hörde att det fanns stor skatt eller berömmelse kraft under huset. Så han började gräva sig neråt i olika dungeons nere i huset. Och lyckades komma fram till några demoner. Så nu har ju hela huset, alla dungeons har ju fyllts med demoner och skelett och undeads och allt möjligt. Och sen så avslutar han brevet med att skjuta sig själv i huvudet. Så ja. där slutar det. Så nu står huset tomt. Det har kommit banditer och allt dit. Och du ska... Ta det dit och rensa allting och ta det som är tillbaka det som är ditt. Det är så spelet börjar. Sen är det, du styr typ vad heter det? Hired guns. Mm. Ja, soldater som du betalar. Du hyr in soldater mm. och så tar du ner dem i den här dungeon då. Och så ska du klara dig av att strida framåt. Strids i det här att det är turnbaserat. Mm. Men det är att Spelet ser ut så att det är väldigt tecknat. Om man går på led så du har du 1, 2, 3, 4 karaktärer på led. Och motståndarna är ja, från 1 till 4 också i led. Och beroende på vad du står i ledet så kan du göra olika attacker. Så står du, har du pilbåge till exempel, då kan inte du stå på ruta 1 och skjuta med pilbåge utan du kanske måste stå på 2, 3, 4 för att kunna skjuta. Och så samma sak: vad heter det, en fighter med svärd. Han kan stå på plats 1 eller 2, och nå max 1 eller 2 i motståndarnas led och slå sig vidare. Det är väldigt enkelt på det viset. Men sen kommer ju det lilla kruxet i. När du är i dungeonen du köper på dig mat och sånt du ska ha innan. Det är typ inte upp dig någonting, bara lite. När du går där nere så har du en fackla mätare uppe i hörnet som visar att så här mörkt är det ju mörkare det blir, desto svårare fiender möter du. Ju svårare har du att eh, se fäller och sånt. Ju mer paranoid blir dina karaktärer. Alla karaktärer har en stressmätare som ökar väldigt, väldigt fort. Man, när de kommer upp till hundra, då får de panik. Vissa tar olika, och det är helt random på hur de tar det. Vissa kanske får till sig mod att nej, men vi klarar av det här och ge, skickar ut lite mod till sina vänner. Mm -hmm. Andra blir galna och säger nej, fienderna ska inte ta död på mig. Jag tar död på mig själv och börjar hugga sig själv i hjärtat varje gång jag ska attackera istället. <laughs> eh, viss, ja, vissa får ren panik och börjar passa och hoppar över. Det bara Nej, jag tänker inte stå här. Och står och passar och skickar ut ytterligare panik på sina vänner. Kommer paniken upp till 200... Då dör du av rädsla. Ah. Och det är så du måste ta dig igenom spelet hela tiden. Är det tiden? Typ lite grann amnesia-stuket? Att du måste mm. hålla dig sane? Precis, och det är liksom likadant. ta, är ta potions likadant. och grejer för att liksom... Mm. Och, och, få, och Precis. får du för mycket insanity, då dör du, mer eller mindre. Precis, det är likadant här. Ah. Och det finns vissa potions, vissa attacker som hela... Jag hade någon Beastmaster som kunde få sin hund att yla för att peppa upp dina vänner så att de fick ner stressen lite. Men eh, annars är det liksom ska du gå i dungeon, eh, du har facklor så du kan tända det här ljuset lite hela tiden. Men även monsterna, olika monster du möter och ju svårare du har att besega dem. Det skickar ju också på stress hela tiden och de har att attacker som bara är stress. Så man måste hela tiden hålla koll på den här stressmätan. För du kan också säga att jag klarar inte av det här uppdraget och hoppa ut. Det ger lite stress till dina soldater. Men förhoppningsvis överlever dem. Men sen måste du skicka in typ typ taverna. Du har tempel och lite sånt där. Så du måste uppgradera och låta dem sitta i. För att ta bort den här stressen. Och, men medan de sitter där inne. Så måste du gå ut med en ny trupp. Och då måste du ta in nya karaktärer. Och så gå in med Daniel i dem. Och så får blir de stressade. Då måste du sätta in dem. Ta tillbaka de gamla. Problemet är, dör en karaktär, då är han död. Då han försvunnit. Så har du levlat upp någon skitstark, han dör. Bye bye, du borta ur spelet. Så det är, ett, det är det är, första gången jag satt ner, då fick jag satt bara skaka och jag bara, det här är för tungt spel för mig. Det är överkomplicerat, jag fattar inte vad jag ska göra. Andra gången jag satt ner det, då bara klickade jag. Jag visste exakt vad jag skulle göra. Nu flyter på skitbra. Det är bara det att, här, man sitter där och har kommit halva dungeon och bara ja nu går det bra nu går det bra fuck jag slut på facklar. Hur ska jag jag går några rum till. jag går några varv, rum till. Nu är stressnivån uppe på 150. Jag har ett rum kvar. Ska jag möta sista bossen eller ska jag fly? Nej, äh, äh, jag flyr. Jag flyr. Jag klarar inte av det där. Jag måste ha facklar Och så springer du. De sitter i panik. Och så måste jag börja sitta där med några leveletter och bara gej. Yeah, Gör ett lätt uppdrag. Det är väldigt mycket att hoppa fram och tillbaka. Men det är sjukt roligt. Och jag rekommenderar alla att kolla in den här 15-minuters gametime jag gjorde. För den visade ganska bra exakt grundligt vad man behöver göra. Mm utan att göra det överkomplicerat. Jag tror jag förklarar ganska bra där jämfört med vad jag gör nu för nu när jag sitter och försöker så här då har jag inte självf från för att försöka förklara när det händer utan försöka berätta i huvudet. Men jag tror ja, det är rätt ungefär. Jag pratar bra. om ja, det är sjukt kul. Väldigt svårt, väldigt oförlåtande men det är ruggigt kul och jag har fastnat i spelet jättehårt. Mm. Så det rekommenderar jag, släpptes 19 januari så det är ganska färskt. Kolla in det. Låter bra. Yes, men vi hoppar in i filmdelen då. Fan, du var så på bio. Ja. Det var att kolla på Star Wars. Bättre sent än aldrig. <laughs> ja, vad tycker du nu då? Hade jo, vi spojlat för det när vi pratade om det eller? Nej, nej, nej, nej. Det var väldigt, väldigt spoilerfria skulle jag säga <laughs> faktiskt. Eh, jo, men den var, den var bra. Det var faktiskt riktigt bra. Men jag håller med ändå, för jag tror det var ni som sa det till mig också att man behövde ju faktiskt inte ha sett allting innan. och Eller åtminstone inte ha allt färskt i minnet sen innan. Nej, de gör ju väldigt mycket liknande som de gamla filmerna och gör mycket små blinkningar och sånt. Ja, precis. Som gör att precis. det är bra att se de nya, eller gamla. Ja, men ja. det är inget jättetvång för de håller ju sig upp ganska väl ändå. Ja, ja, jag tyckte det höll, höll en bra kvalitet ändå för att vara liksom en ny film. Så, det tycker jag. Absolut. Jag... Tycker nog att det ska bli spännande att se resten, eller vart de ska dra det här någonstans, liksom vidare. Mm. Men hur mycket har du sett av Star Wars tidigare? Har du sett alla filmer där, eller? Nej, inte i ett svep. Jag har sett lite här och lite där, mm. så att jag har ju faktiskt inte sett allting så. Det Nej. skulle jag inte säga. Men jag tycker ändå att jag kunde se och känna igen rätt stora delar utav det sen innan ändå. Ja. Men du, häng, du kunde hänga med utan problem, det blev inga ja. luckor som du bara satt och skakade på huvudet, eller? Nej, nej, det tyckte jag inte, Utom jag tyckte jag kände igen det mesta. Ja. Det enda som jag har hade någonting emot är att jag tyckte nog att Hans-Olof var lite stel, alltså. Men det kanske bara var vad som Harrison Ford är så här, 70 ja. bast. Ja, jag vet, jag vet. Alltså, det, uh, det sved lite faktiskt när han dök in och hade några action-scener där. <laughs> men annars tyckte jag det var en bra film. Ja. Riktigt bra. Och det är den absolut. Den filmen ju spelade 30 år efter sexan, va? Mm. Visst är var det så? Ja, för att det är 30 år, år. Ja, det är väl något sånt. Det stämmer nog ganska bra mm. om inte annat. Jo, med får han på senaste dagar har han ju blivit väldigt butter, sånt utanför jag hört mm. också. Mm. Så han är ju han är lite stel, sånt, men han har ju alltid glimt en ögat. Och det, äh, jag han jo, gjorde jag ju... men Jag förstår exakt vad du menar med att ja, han var han, han gjorde det ju snyggt, men han hade ju kunnat behövt alltså, lite, liksom, ja, lite smör i lederna om man säger på något vis. För han såg väldigt stel ut, men annars var det kanon. Jo, precis. Nej, det var ju Det, det var ju mest en rolig en, det var kul att få se de gamla skådespelarna tillbaka liksom, och sånt. Men Absolut. ingen av dem gjorde väl en jättekanonjobb, jätte om man säger alltså om man ska kolla så. Nej. Men de gjorde ju det de behövde och det var väldigt, väldigt bra att de var där. Absolut. Det måste jag måste se. dock få berätta en annan lite rolig grej. Att jag var väldigt, väldigt nära på att göra någonting. Jag tror i alla fall att det är olagligt. Jag var mm. väldigt, väldigt nära. Jag höll på att snoa fischer i korridoren på väg till <laughs> Ja, det är väl ja, ganska, det är ganska olagligt, olagligt. <laughs> det är stöld. <laughs> och då hade de Deadpool eller vad då? Ja! <laughs> <laughs> de hade ju det. Tre stycken. Inte skulle de sakna oh. en. <laughs> ja oh, så nära det var. Men eh, flickvännen följde med så att jag... <coughs> mm. jag ja. Hon pratade med rätta Men har, hon har inte sett dem förut va? Star Wars? Nej. Vad tyckte hon Lord. då? Hon tyckte det också var bra faktiskt. Ja. Det, eller det var i alla fall vad hon sa till mig. Hon tyckte det var bra. Ja, det var så. Jag, fick, jag fick vara med och eller hjälpa till med vissa grejer så här. För att, vissa frågetecken fanns det. Ja, men det men fick det jag och var... min tjej också. Vi hade ju precis ja. sett dem. Det kanske bara var en eller två stycken egentligen som hon frågade om eller som jag också ville beskriva för att jag tyckte att det här var lite coolt ja, att ja. veta om, typ, bara. Och så att... Know, så att det, nej, det så det... Nej, vi är tummen upp härifrån i alla fall. Absolut. Men då då är ju vi överens i alla fall. Ja. Mm. Alla tre. Mm. <laughs> ja, nej men det var väl... Vi kan ju, det är som sagt, vi tog ju upp det förut och vi kan ju inte gå in på mera... För då, blir, nej, då kommer nej, vi in på spoiler-varningar. Ja, eller el, el, el, så gör vi bara så här. Ja, det här. Det här blir en spoiler nu så att ni som vill hoppa, hoppa. Mm. I för sig, det, är, det, det har ju ändå varit ute en Precis, stund. den har ändå varit ute i en, två månader nu. Nej, en månad. Ja. ja. Så att, ja. Ha, har ni något som ni verkligen, verkligen vill dra så kör. Nej, jag har egentligen inte <laughs> det. Utan det är ju, jag har sagt de som jag var negativt över och... Resten, det, det måste man få se på film, annars är det, annars oh. är det inte. Även ja, nej, om du inte okay, tycker om okay, Star Wars no. så måste du se det på film. Ja, jag håller med. absolut. absolut. Jo, visst det är så. det så. Det, det, det är bättre att se dem på filmen själv. Ja, vi tar dem när den kommer ut på DVD och Blu-ray. <laughs> Men ska vi ha pin i huvudämnet då? Huvudämnet är ju plattformspel. Mm. Och ja, vi har ju alla spelat något sorts plattformspel någon gång i tiderna. Eh, vad har ni för favoritplattformspel då? Um, hmm. Just favorit. Jag har så många ja. som är så bra. Mm. Har du några favoriter då? Det brukar vara lättare. <laughs> Färna? Börsta början. Ja, alltså. Det gör helt ärlig Det var inte allt för många alltså för min del. Det var ju ändå det var ju där man började spela på något vis. Ja. Uh -huh. Ändå när man var ung så det är liksom de här klassikerna mest egentligen för, från min sida. Mhm. jag sitter bara för att du sa så här favorit så sitter jag och tänker så här vilket tyckte jag var bäst av dessutom. Men har du, eftersom att du drog en favorit, har du någon då, Nico? På... Ja. Jag har ju sådär. några som alltid kommer, det är svårt att man tänker plattformar. Det som kommer mm. upp i huvudet det är ju Super Mario Bros. 3. Självklart. Det är ju Donkey Kong Country. Det är Metroid, Up. det är Castlevania. Sådana här Kid, klassiska Kid som Icarus är... Kid Icarus mitt, om jag ska vara helt ärlig. Mm. mm, mm. Ja, då måste ju jag dra min sådär bara, alltså, Sonic i sådana fall. Mm. Egentligen, för det är där, det är där jag börjar det är det jag har spelat absolut mest och det var där jag liksom fastnade på riktigt om man säger. Ja. Men det som man kommer till när man när vi pratar så här, det är att det är väldigt mycket klassiker. Mm, absolut För känslan jag får lite är att vad plattformspel plattformsspel bättre förr? Det har ju blivit en liten sån här återblick nu för tiden att det börjar komma tillbaka plattformsspel men de, de som gör det, det är typ Indie spel tycker jag mer. Mm, mm. Det är typ så här Shovel Knight, de som gör det har man typ man har aldrig hört dem göra någonting annat tidigare. Broforce sånt här med plattform ja. med shoot och shooting och allting. Så liksom jag tänker så här så fort jag så att tänkte jag bara ja, Shovel Knight. Resten är ju bara retro. Det är så man <laughs> bara, är Det är inte mycket är det inte mycket så då att det var ju det, det är ju inte det är ju indie alltså det är ju indie som, är, som, som använder det för att det är ett enkelt spel att göra mm. ändå. Än alltså om man ska dra det i jämförelse med, med allting annat. Det, det är ju, det är ju ett, man vet ju själv, eller man vet ju hur många det ligger bakom alla de här stora, bra coola spelen. Då är det ju mycket enklare om man vill vara indie, man är några polare eller man är några stycken som går ihop för att göra ett. Då är det ju enklare att göra ett sånt spel mm. utan, utan tvivel. Och sen är det väl så att de får ju inte lika mycket även om de är nya och coola så är det ju vissa av dem visst som får det men det är ju några undantag. Ja. Annars är det ju får de ju inte lika mycket liksom de syns ju inte lika mycket. Så mm. det är ju liksom inte, inte man fastnar ju inte eller man får inte se dem på samma sätt som det var då. Då fanns det ju bara dem. Mm. Då var det ju bara de man var utsatt för liksom. Eller det var bara de man var tvungen att spela. Så då var det ju liksom mycket mer populärt då och eftersom att det bara fanns domspelen spelen så är det ju liksom dom man, man man lade ner så himla mycket mer tid på dem då än vad man gör idag. Mm, absolut. Men om vi pratar lite, det är ju mycket indie och som, som du säger det var lätt att göra mm. men mm. vad är ett bra plattformspel ska innehålla då? För jag spelar mycket plattformspel i mina dagar och jag kan säga att det inte är mycket som är speciellt bra när man går tillbaka till det. <laughs> det var ju bra då men Ja, man jämför med mycket spel, då är liksom... Men du kan ju inte jämföra på det viset heller. Nej. Bra, o tycker jag. Ett plattformsspel är fortfarande ett okay. plattformsspel. Och det är självklart, man jämför alltid... Alla spelar med shooter, man jämför det med Halo, man jämför det med Call of Duty. Alla spel jämförs med någonting. Och ska jag kolla på ett plattformsspel nu, då kollar jag med... Då jämför, även om det är Sprillans nytt som eh, spelar Shovel Knight... Jag jämförde det på en gång med ah, hur är känslan här jämfört med Super Mario Bros. 3? För enligt mig är Super Mario Bros. 3 det ultimata plattformspelet. Just för det här som jag säger, vad ska det innehålla? jumpingmekaniken, mm. Super Mario Bros. 3 att hoppa där är perfekt. Det är hur, hur du hoppar fram och tillbaka känslan när du hoppar är mm. perfekt enligt mig. Det, är liksom, det finns ingen som har gjort det bättre. Shovel Knight känns inte bättre. Sho Shovel Knight känns att jag inte har samma fulla kontroll som jag har från Super Mario Bros 3. Och det är på så sätt när jag jämför att visst, det är inte samma spel, men det är fortfarande samma, de bygger på samma grunder. Och det är det jag jämför med. Mm, mm. Så för mig ska plattformsspel hålla som sagt hoppmekaniken. Det ska vara fiender som liksom ja, som förklarar Liksom passar bra in till det spelet. Är det ett rent plattformspel som Super Mario Bros. 3, då ska vi ha figurer jag kan hoppa på och ta dö på och ha lite olika mekaniker som gör det svårare på mig på det viset. Som Super Mario Bros. 3, men det får ju absolut inte vara exakt samma fiender om och om igen. Det måste finnas <laughs> lite skillnad. Men sen när vi kommer in på när det kanske är som Broforce, eller när man lägger till skjutmekanik också, mm. som jag älskar heter Probotector, gamla kontra kan man säga. Där är, där är inte hoppandet lika viktigt, utan där är det mer, vad heter det, att hoppandet ska funka bra med skjutandet samtidigt. För jag vill kunna hoppa och skjuta samtidigt. Jag vill kunna lägga mig ner och skjuta. Och det är det som ska funka lika bra. Där, behöver, där är inte liksom hopptekniken lika viktig, men det är fortfarande väldigt viktig. Kommer jag att ha dödat hur många fiender som helst och kommer inte över ett hopp för att jag missräknar enligt spelet, men jag tycker att jag hoppar perfekt, då är det ju inte bra. Så för mig är det just att, beroende på vad det är för spel, så är det, det viktigaste de två viktigaste. Det är hur det känns att skjuta och hoppa samtidigt och hoppmekaniken. Ett stort exempel på när hoppmekaniken inte är bra, men resten av spelet är ganska kul är Bra, nu har jag tappat det namnet. Han <laughs> ja, är ju skitbra. Uh, Sackboy, vad heter det? sa uh, little, little Big Planet. Little Big Planet. Hoppmekaniken där är för jävligt dålig. Den är inte bra för fem öre jämfört med resten av spelet. För man svävar för mycket och där kan det vara svårt i början att liksom hoppa bra för att komma in i spelet. För jag gick om efter att jag spelat andra spel och det tog en tid att komma in i det ordentligt. Och så ska det inte att vara så från första början utan du ska ju kunna, som Super Mario Bros. 3, mm. sätter man sig ner med spelet, du kan mekaniken från spelet. Men ni anser att det inte är, man inte kan jämföra eller? Eh, ni båda är inne på den linjen därför. Men alltså både jag och nej. Okay. Ja, jag håller, med, jag håller med. dig där faktiskt jag, jag tycker, jag håller med. Bå, både jag och mig alltså, för... nu börjar. När du börjar prata om så här indie spel som, som shovel knight och, och så vidare, uh -huh. där kan du börja liksom, där kan du dra direkta jämförelser okay. med, med spel, som liksom spe, alltså, kontroller och, och allt sånt där. För det är samma sorts spel. Du kan inte liksom börja jämföra, ja probatector eller contra med halo. Men Halo är inget riktigt plattformsspel som jag anser det. Nej, precis. Ja, det är det du, var faktiskt det du tog upp, att man kan ju likna det vid Halo. Nej, det kan du inte. När man sa Halo jämförs med andra skjutspel, menar <laughs> ja, jag. Ja jo. Och jag, jag jämför ju plattformsspel alltså, med plattformsspel. Ja, alltså, jo, alltså så länge det är ett plattformsspel så... Beroende på. Ja. Beroende på. För, alltså det finns, det finns så många olika subgenres just i, i, i plattformsspelen också. Okej. Okay. Så, så du jämför inte alla plattformsspel utan du jämför subgenrer om jag har förstått det. Ja, mera. mer eller mindre ja. Mm. Alltså shooter, som, shooter mot shooter och, och som äventyr mot äventyr och så vidare och så vidare. Liksom. Ja precis. Mm. Jag, jag känner att det här är en jävligt farlig väg. att vara. Ja, ja men vad var bara det jag ville säga. Vi behöver inte grotta in oss just på det. Ja, nej, nej, nej. Man summerar bara det här. Här finns det många olika åsikter verkligen om hur man kan jämföra saker till, mot varandra. Men dock... Så vill ju. Jag, jag vill ju ändå slänga in den här äh, nostalgikänsla grejen i det hela också. Mm. Lite grann. Bara för att vara riktigt jävlig. Så att, efter, för att eftersom att du älskar Morius så jäkla mycket. Nico, Så blir det ju väldigt lätt för dig att allt därefter. Jämför du med, med det spelet. För att, alltså just för att du tycker om det så mycket. Ja, absolut, så är det ju Och kan, då, då blir det ju väldigt, väldigt svårt Då tycker jag nästan att det är lite orättvist Mot nya spel som kommer Att försöka slå sig in på den Alltså i alla fall just i, i, i ditt fall så att säga Så blir det ju jäkligt svårt för ett nytt spel Att ta sig in där och få dig att tycka att det är bra uh, Inte egentligen, men jag förstår vad du är på väg Mm, utan mm. det som jag skulle säga det är svåra. Det svåra är att vara ett jättebra spel. Det är fortfarande mm, bra mm. men det kommer ja. att, att det som kommer aldrig nå toppen eftersom Super Mario Bros Precis. är Och det är samma sak jag det gäller ju också skjut upp det vad heter det olika genrer och allting. Mm, shooter mm. för shooter, hopp för hopp plattformsspel. Då är det ju liksom på direkt plattformsspel för mig det är själva hoppandet och sidoskrollandet. Mm. Det är ett plattformsspel för mig. Och då är det ju självklart Super Mario Bros. 3. Och det är precis som du säger att jag jämför alla plattformsspel med Super Mario ja, Bros. 3. Exakt. Men det är ju inte att jag tycker att de inte är bra, utan det ja, gör att nej. de kommer aldrig kunna toppa det. Precis. Då, det finns ju aldrig, kommer ju aldrig komma ett spel, hur bra det än är, så kommer du aldrig kunna slå Super Mario Bros. 3 nej, i ditt fall. Om det inte är bättre. Och det har inte kommit något sånt spel som jag har spelat. Nej. Och det är som jag har sagt att jag älskar Shovel Knight. Mm. Och det slår många spel, men det slår inte Super Mario Bros. 3. Nej. Och som sagt, det är precis som du säger att jag har inte hittat något spel hittills som kan klå Super Mario Bros. 3. Nej, nej, precis, precis. Och det, och, men sen, sen samtidigt så, dessutom, i alla fall i mitt fall så mm. känner jag också att den viktigaste punkten av allt, om man nu ska leta efter ett bra spel eller det bästa spelet eller något sånt där, det är att jag kan ju ärligt säga att jag ger ju inte de här nya plattformsspelen särskilt lång chans att alltså, visa hur bra de kan vara eller hur bra de faktiskt är. Mm. För jag spelar eller jag går ju väldigt mycket på det här att okej okay, jag spelar en liten stund, testar och så bara nej det här slår inte det jag tycker är bäst i världen. Och det är det spelet jag har spelat absolut mest. Alltså Sonic, alltså Sonic sedan jag var liten. Ja. Så att i mitt fall så finns det liksom inga spel som kommer att slå Sonic, Sonic överhuvudtaget. Mm. För att jag kommer inte att orka lägga ner den tiden som jag gjorde på det spelet. Ja, ja. Jag vet inte om, om ni hänger med på hu hur jag liksom resonerar så, men... Jo, jag förstår exakt hur du menar. Eh, jo, absolut. Eh, men ja, eh, vi är väl lite inne på typ samma sak du och jag, men... Mm, mm. Beroende på hur man utvecklar, men som sagt, för mig är det just... Det är själva hoppandes, känslan i hoppandet som alltid är viktigast när det gäller plattformsspel. Ja. Men det, jag kan säga att det är likadant när vi kör när jag kör shooter och sånt. Mm. När jag jämför ett spel när man kan hoppa när det är sci-fi-tema jag jämför ju det på en gång med Halo. för det, Jag tycker alltid det har varit viktigt i alla spel att det ska vara skön. Eller bra teknik att hoppa. Mm. Det är som när jag gick tillbaka till vad heter det? Uncharted nu och spelade Uncharted 1. Efter att spela Tomb Raider. Tomb mm. Raider, att hoppa och klättra och sånt, där, det var ju så sjukt mycket bättre än själva Anshade var och Anshade har jag alltid älskat för just känslan, hur bra det har varit men att det har det, där har ju de lyckats göra det bättre genom att utveckla spelet mer Absolut Men vad heter det det har de inte lyckats gjort i plattformsspel betyder det alltså att de satte på pricken redan på nästtiden eller är det bara att man inte har försökt utveckla det tillräckligt mycket mer Ja, det, det, det, det, åh, precis. Mm. Det är därför... Där har du en, ja, där har du ju en jäkla nöt att knäcka. <laughs> ja, precis. Annat. Men det är därför jag kan fortfarande liksom jämföra Super Mario Bros. 3 för jag tycker inte det har kommit någon spel som är bättre på hopptekniken. <laughs> nej, nej. nej ju, visst... Just, just där, så, där, där var det verkligen huvudet på spiken, så här ska det vara. Mm. Det, det, alltså, det är ju ett, ett mästerverk så är det ju bara, liksom det går inte att ta ifrån dem. Nej, precis. Och visst, det, det kanske är just plattformsspelen som är unikt på det sättet. Mm. För bilspel, de blir ju bättre och bättre för varje år som går med Absolut. just att det ska kännas mer verkligt. Eller arkadigt beroende på vad man vill ha det. Mm. Men, och skjutspel, där utvecklar man hela tiden. Visst, många anser fortfarande att Modern Warfare är det bästa spelet liksom, för att de hade allting. Men tänker man efter och verkligen sätter sig och kör, skjutspelen blir också bättre och bättre att Sikta och allting. De tweakar ju allting hela tiden. Men jag tycker fortfarande att plattformsspelet kändes bäst på den tiden. Även om de nya Mario-spelen känns sjukt bra fortfarande. Så tycker jag fortfarande inte att det kommer hela vägen dit. Men sen vet jag inte om det är för att jag favoriserar det spelet så pass mycket. Eller om det är barndesignen. Eller om det är så att hoppet var så mycket skitbra då. Men det kan ju vara precis. Det kan ju vara barndesignen som jag tyckte var. Magnifikt då att de inte kan köra mm. samma banor Hela tiden I don't know. För mig är det liksom, jag jämför allt hoppande Med Super Mario Bros 3 Men sen kan ju de nya Super Mario Bros vara bättre Det är bara att alltså, jag inte har spelat de alla senaste delen ett, an ett annat som också var så här: det var, det var så bra på Så många sätt Så var det ju faktiskt, vad heter det, Super Mario World Till SNES mm, Precis Det var ju också ett alltså, Det går egentligen inte att efterlikna det är, sånt. det är ju Super Mario 3 och Super Mario World egentligen som är de två i toppen. Mm. Vad gäller både ja, liksom hoppteknik, det är barn designs och det är allt sånt. Ja, precis. De fick ju lyckades ju få in det här med att sväva bättre och sånt till ja. World och allting. De tweakade mycket sånt och gjorde det spelet ett yes. riktigt kanon och allt sånt där. Så de har ju alltid uppgraderat sig också Nintendo med Mario-serien och håll på. Men jag tycker ändå samma sak med Mario. De har jag tycker de var bättre förr också. Men nej, det är svårt det <laughs> där. Jag satt här och tänkte på mig själv också så här: att det, det finns ju kanske inte så mycket att uppgradera och, och flasha till heller på ett plattformsspel. Men sen kommer jag på att vi lär ju nästan räkna Unravel till det, va? Ja, absolut. Det är det ett ny plattformsspel. Och, det ja, det och det då, när man tittar på bilderna till det spelet så kan man ju säga att det finns ju visst saker att uppgradera. <coughs> Sätter man det jämfört sig mot Super Mario Bros 3 så kan man ju tycka att <laughs> grafiken kanske har uppdaterats några gånger däremellan. Ja, precis. Att, det är ju det att det som man kan på den spelen, det är ju bandesign och grafik. Ja, men absolut. att de kanske hittade, de slog huvudet på spiken med just själva hopptekniken ja, och hur upplägget ska vara, absolut. Jo, mm. men det tror, jag, det, det tror jag nästan att det, det måste jag hålla med om att de. Alltså de gjorde ju någonting banbrytande då De hittade ju alltså, de hittade ju verkligen Något som fungerade mm. Och det är ju därför det, fu det, är därför det funkade också Absolut. Och samma med story Och hela biten sen, sen kan man ju liksom dra det vidare så långt Att vad var det som fick Mario bli så stort Som det blev då mm. just, Alltså just de spelen är, är det Just som du säger Nico Är det hoppandet och gameplayet på det viset eller är det bandesignen, eller är det utseendet på alltihopa, eller är det faktiskt karaktären i sig som har gjort det stort och så har spelet bara hängt på? Eller, ja. ja Absolut, men det är som jag har ju berättat om de här Nintendo-tidningarna läst, eller mm, böckerna, mm. och de går väldigt mycket in på det här. Och enligt mm. dem är det väldigt mycket commercial, mycket reklam och att Mario syntes överallt och verkligen slogs in igen. Mm. Men nu när du satt och pratade Så satt jag och tänkte på det där Jo men det är ju liksom att han syntes överallt Men sen, nej, det är ju just att Spelet var ju så sjukt bra När det kom ja, Och precis. som vi tog upp här att man behövde Inget DLC eller någonting Eller <skratt> hålla på uppdateringar Utan det kom ut pay to win. Och, precis, <skratt> utan det var ett kanonspel direkt När det kom ja, Och den lyxen har vi inte riktigt idag Utan det har blivit sån norm Att allt ska uppdateras Mm. Och det är det jag tycker är dåligt att det ska hela tiden det är där man borde egentligen sätta ner foten och bara nej jag köper inte ditt spel förrän det har kommit ut och är bra. Ja men precis. Men nu Varför har vi, vi fått lång... göra som förr att släppa ett demo. Att ja, så här alltså då, då var det verkligen demo det var ju en beta. Mm. Ja. Alltså så här är så här är det just nu när vi släpper demo. Det kommer ju såklart bli bättre. Ja. Ja, ja, ja, ja. precis. Men, men så här kommer till första banan se ut. Det här är en preview. Varsågoda, den var alltid gratis. Exakt. Så att, mm. och, och så släppte de ett, ett helt spel direkt efter, med, med typ en-två månader efter. Mm, mm, mm. Så. Jo, precis. Och nej, och så, det är ju det som är bra med att vi har beta nu för tiden, men mm. det är som du säger att nej. Det är, det är bra med och ibland att man får känna på spelet innan så man inte blir totalt besviken heller. Men också att de fortfarande kan jobba på det. Att vi fick lite försmak på det, men de har tid att jobba färdigt. Alltså är det alltså en, en konstig fråga eller en konstig urspårning, men vart ifrån, vad tror vi att det kommer ifrån? DLC överhuvudtaget? Ja. Alltså och, då och då tänker jag liksom spel inte så här å lite nya skins eller lite sånt utan mer så här faktiskt content alltså som i spel gameplay alltså, jag, PC och jag sånt tror... har ju haft det ganska länge ja. tänkte Diablo mm. 2 och sånt här. de precis. har ju fått sin expansion ju... Warcraft har ju haft sina World of Warcraft har haft sina det har ju exakt. alltid kommit lite Aha. det är bara ja. det att det har kommit så sjukt mycket och ibland nu för tiden Men innan kommer det, heter det även ju expansioner sånt. precis exakt Exakt. DLC det ju är ju mer en mindre expansion. Precis. Ja, fast idag har inte den gränsen typ suddigt. Ja, mer ut. eller mindre. Uh, nu finns ju typ inte expansioner. Nu är det bara, ja ah, men här kommer ett DLC. Ja, det är downloadable content. Det är ju där det är ifrån. Ja. Men ja. nu är expansioner också där i. Så nu har vi liksom Precis. allt, alla, även om det är bara kostymer, det är DLC. Expansioner ett DLC. Mm. Allting. Ja. Sen får vi lite större, som nu till Dying Light, att vi får den nya mm. stort och mm. sånt. Men det, det är liksom, ja men... Sen ska det komma små uppdateringar till den också. Då har vi plötsligt DLC där också. Så gränsen har ju blivit mycket mindre. Man vet ju vilka som är expansioner och sånt för oss som är insatta. Mm. Men sen finns det bara ja ah, men vad har de? Jo men de har hur mycket som helst. Kolla Witcher. Han, de har hur mycket grejer som helst. Går man och säger det till en vanlig person där fattar ju inte skillnaden med att helt nytt mm. expansion jämfört med alla de här DLC'erna med Aj, tio precis. uppdrag jämfört med mm, ett liksom, nästan nytt spel. Mm. Så det är uh, väldigt mycket sånt som jag, jag kollade upp lite grann när första delsen kom. Och det var um. egentligen på Sega Mega Drive. Okej. Okay. Uh, wow. Faktiskt som första, första lilla delsen kom. Men den första liksom ja. officiella om man ser så online mm, delsen mm. var faktiskt till Sega Dreamcast. Så det var Sega som började med. Okay. Ja, mm. det är coolt. Häftigt. Eh, och för första liv. riktiga så här, PC, stora PC-delsen så var det till eh, Total Annihilation. Oh. Ett, ett typ mech-spel. Eh, strategispel, typ Red Alert, fast du, är, du, du kör med bara robotar. Nah, coolt. Ja, ja. Ja. coolt. Så det var ju som liksom, liksom allt ifrån eh, ja, men, nya game mods som släppte, släpptes liksom. Eh, mm. Maps och allt möjligt. Så att, ja. Mm. Då. Jag kan ju faktiskt säga så här också om vi ska gå tillbaka till plattformspelande. <laughs> ja. Så eh, jag har ju faktiskt satt mig ner och spelat eh, Mario här för vad är det förra helgen tror jag. Okej. Okay. Med min brorsa och några kompisar. Men då spelar vi första spelet. Ja, Super Mario Bros 1. Precis. Ja. Alltså det, det, det gör lite ont att säga att det, det är ju inte super, super bra idag. Nej, den har ju sina. Säga. Jag älskar ju fortfarande det spelet. Jo, alltså det är men fortfarande bra. Det är fortfarande Den har bra, ju sina det problem. Det har den Exakt. Det, det, finns, det, det blir fortklonkigt. Mm. Och det är ju skitkul. Man springer ju runt den första två, tre värdarna nästan på liksom nostalgi och det är askul och cool. Mm. Sen börjar det bli liksom så här. ja mm, oh, fan, det här är inte så jävla det, det, är, det är fortfarande bra men ah, Ja. Mm. Men jag, jag förstår lite... varför man jag förstår varför man började utveckla andra spel, <laughs> ja. om man mm. säger så, om man ska ta det om ja, det är min åsikt mm. det. Men vad föredrar ni då? Är det 2D plattformare eller 3D plattformare? Både och. Okay. Helt ärligt, Både. och. Mm. Hur långt drar, drar vi 3D-plattformare? Alltså 3 d plattformar tänk Super Mario 64. Mm. Du har Ratchet Clank. Är verkligen Clank. in som, som plattform? Mm. Uh, när man söker på så det, det är de, det, är de, det är de kallade 3D-plattformare. Ah, okay. För okay. att du har fortfarande plattformar som du tar upp på. Det är helt enkelt det som är... Det är därför typ Ratchet och Clank och sånt är plattformare. Medan andra spel räknas inte för att då har du inte de här betydande. Alltså det, det spelas väldigt liknande. Men då har du inte de här plattformarna utan då blir det andra kategorier. Men det är samma sak där det är skitsvårt med kategorier. Vad är en shooter och vad är en liksom ren fighter och dittan och datan. Om man går typ ja, God of War, en third person shooter, fighter och medans eh, uncharted är en eh, shooter och titta någon datan mer. Men hur men okej, okay, men vad då vadå, om vi drar det så långt då så du menar att en, en eh, plattformare är när du får en uppladdad bana framför dig då eller ja, mer hur? eller mer ja mer ungefär så kan man tänka. Vi kan ställa en fråga ser... så här hur här. hur anser du att en 3D plattformare är då? Ja men precis, det, var det. det första jag såg framför mig När du sa det var liksom så här När det när djupet finns Okej. Okay. Alltså ty typ Nu kommer jag inte på någon rakt upp och ner Bara för det, men vi säger typ Mario Eller typ Sonic, bara det att du kan flytta dig in i bilden Du också. tänker, ja med Moderna Du har Donkey Kong Country den, Eller Donkey Kong, vad heter de? Returns Eller vad heter Nia du har, Det är 2D-plattformar Men det är en 3D-bakgrund som du Ex kan hoppa in i Exakt, exakt Mm. Mera så var det, det var den tanken jag fick när du sa det okay. mm. och i sådana så, fall och om jag ska spela ett plattformsspel så då föredrar jag ju 2D okay. om det är det jag nu precis beskrev som räknades till 3D om man säger mm. du då du ansåg också det som 3D-plattformar eller? ja, mm. precis Nej, för jag anser som jag har läst och mycket, det första 3D-spelet Mm. Det är så för mig, det är ju 1964, det är ju Super Mario, men det är ju fortfarande plattformare för mig. Jag ska upp ja. på högsta toppen och hämta en stjärna, där är spelet färdigt. Jag kommer in, som du sa där, nya, det är olika baner hela tiden. Ja, ja. Medan God of War är ju inte riktigt, det mer än en fighter för mig. Det är fortfarande jag ska ta mig till en viss platå. Men det, är om man ska klättra och hålla på, men jag anser inte det som en riktig plattformare, men det är ju det som är så svårt att förklara där. Jag anser... Ja. Ratchet and clank och vara plattformare men det är också väldigt likt typ God of War och sådana här. Jag anser Rayman gamla liksom det det var 3D Crash Bandicoot det är också ja, lite det är också plattformare för mig. Okej, okay, men okay, om, om jag ska försöka förklara och förstå samtidigt då. Så det, det jag får framför mig i alla fall när du be, försöker beskriva det är ju mm. ändå när du när du har din karaktär och för varje gång du startar spelet, som till exempel ja, Mario, och Sonic alla de här. Mm. När du får en bana, färdig bana laddad framför dig där allting är bestämt och klart. då kan ju du bestämma när du ska hoppa eller vad du ska göra och allt i den biten. Ja, ungefär så. Så Precis. är det ett plattformsspel egentligen. Men om jag ställer så här, vad anser ni att crash för något spel då? Bandicoot menar du? Ja. Mm. Ja så ska, ska vi dra en så så är det ju en, en 3D-plattform Ja precis, det är det. Jag, jag, jag kan inte förklara Geom på varje sätt än liksom ja, Är Mario 64 en, en 3D-plattform då måste ju också Crash vara det Ja precis, men Ex. vad skulle ni annars sätta den för kategori? Det är det, jag kan inte oh. komma på vad jag skulle sätta den för kategori det, är det är det, det, är, det, det, är faktiskt, det Där satte för, du när, mig på poddkanten, så... hur det är Ja, jag satte mig själv på plattformen också på <laughs> jag bara, hur ska jag kunna ta det här vad skulle du annars få? Ah, ah, ah, Fan, jag kan inte komma på någonting så det står ju till och med som plattformsspel. Ja, precis. Ja. Och det är ju det också. Men sen när ni kommer med motfrågor då är det bara, hur ska jag försvara det här? Jag kan inte på ett ordentligt sätt förklara varför det är plattformar jämfört med annat. För som sagt, det är precis som ni säger. För mig är det ju 2D-plattformare. Och mm. då vet jag hur 2D-plattformar är. Men det här är likadant, typ kontra och sånt. Det står ju mer som shooter. Men det är fortfarande plattformsspel. Men det står ju mer som shooter. Men för mig är det liksom för mig. Är det jag anser det som en plattformer slash shooter och jag antar att det är också som men på den tiden så var många som ansåg det som en ren shooter eftersom vi hade inte det här som Call of Duty och de där spelen. Nej, nej, nej precis. Men det är i ärlighetens namn så det var verkligen, det, det var faktiskt det spelet som var det första som dök upp i huvudet när du började prata 2D, 3D och vi började förlura på hur en plattform funkar. För det är ju ett av de spelen som jag spelade väldigt mycket också som ja, när jag var ung. Mm. Just Crash Bandicoot. Och ju mer vi pratar om det, ju mer vill jag faktiskt kalla det för plattform också. Uh -huh. Men då blir det ju verkligen ett 3D-plattform. Självklart. Mm. Nej, absolut. Är det... <laughs> det är inte lätt alla gånger. Nej, visst. Men om du skulle få göra ett eget plattform, hur skulle det se ut om ni tänker... Sk vad det är för tema, vad ni skulle möta för något. Skulle ni vilja ha mer ett med platt, rent hoppa på fiender som Mario, eller vill ni ha mer skjutaraktigt som Contra och gamla Aliens? Jag, jag hade nog tagit en blandning faktiskt. Okej. Okay. Helt ärligt. Att man kan Nej. både hoppa på fienderna till döds och skjuta dem ja, till precis. Döds, mm. Ja, men så här li lite en blandning av typ ja, men kontra och, och Shovel Knight. Okej. Okay. Att du, ja, har, du kanske har två vapen du kan liksom välja mellan. Mm. Men att de är lite grafiskt lite mer som Shovel Knight. Att de är lite ja, boxiga så alltså att li man fortfarande hoppar på som Shovel Knight. Ja, eller. precis. precis. Mm. Vad skulle du vilja ha för setting då? Oj. Alltså, du, sätter, du sätter mig på podkanten flera gånger i dag. <laughs> känner jag. Han är på G idag. Jag kände det alltså. Så hur menar du setting? På eh, Fantasy tema, ah, sci-fi okay. tema, mm. lite sånt där robotar, anime. Ja men varför inte liksom, varför ska det vara i en alltså, på bara ett sätt okay. egentligen? Varför inte vara lite mer fantasifull och liksom blanda och ge att du liksom kanske <laughs> går igenom tiden och att du börjar någonstans, ja men typ Shovel Knight Du börjar liksom på, på mm. medeltiden Och du ska ta dig fram till framtiden Och det är allt däremellan Det är människor, det är maskiner Allt mm, Intressant Du vill inte dela upp det i olika spel utan du vill ha allt i ett spel Ja det kan man absolut dela upp i flera spel mm. Typ en typ trilogi Typ Danne i rymden Danne Extreme Fantasy extreme. <laughs> extreme Yeah I like the name oh, uh, ja Ja jag vet inte faktiskt. Det tågs som funderas mm. på. Absolut. Faktiskt. Du då, Fennan? Mm. Ja, jag kan faktiskt inte... Nu kan jag liksom inte släppa Crash där riktigt mm. faktiskt. Du är det... inne på 3D plattformar ja. nu. Ja. ja, det är... Alltså, jag... jag vill nog ha det någonting i den stilen, dock... Alltså, nej men jag skulle nog vilja ha ett sånt spel med en riktigt grym story bara, mm. faktiskt, för min del. skulle kunna nå väldigt, väldigt långt. Typ ett ny helt nytt Crash-spel med bättre story. Ja. Det är typ ja. det du vill ha. Ja, ja, och så kanske lite puts på det, mm. faktiskt. Absolut. Det, det skulle jag lätt kunna tänka mig att sätta, men sätt, faktiskt sätta mig ner och spela om det var en story som ändå... Ja, storyn är det viktiga, för min del, om man säger så. Men precis, för vi fick väl ett Wii som inte blev jättehyllat. Nej. Crash and Titans, eller något sånt där. Mm, ja mm. så det kan vara på tiden att få ett nytt ordentligt Crash-spel absolut ja, vet. Äh, för mig, jag är under på ungefär som Danne där också men eh, jag skulle nog vilja ha ett lite mer sci-fi-tema mm. jag skulle vilja ha Shovel Knight-aktigt, precis som du sa men med lite fancy-vapen men på något sätt skulle jag också vilja, jag skulle vilja lite mer grafiskt just det här neon vis, neon -grafiken från Ori and the Blind Forest så här, typ svampar som lyser upp och sånt och lite mer åt den grafiska fast med Shovel Knight inblandat är hur man ska förklara det. Mm. Och så lite schyssta monster och springer runt och panga och precis just det viktiga är hoppandet och plattformsdelen. Som jag kan säga att Orange Blind Forest är ett väldigt bra plattformsspel. Det är annorlunda nu när jag tänker att jämfört med Super Mario Bros. 3 självklart att det här är lite mer svävande. Men det är likadant Mm. jag gillade den. Den är inte lika bra som Super Mario Bros. 3, men som ett helspel så kan jag nästan säga att nu för tiden har jag nästan roligare att spela Ori and the Blind Forest, förutom att det blir så äckligt förbannat svårt. Men det är fortfarande är det ett plattformsspel jag skulle rekommendera nu för tiden så skulle jag rekommendera alla att gå och kolla på Ori and the Blind Forest. Mm, för det är så alltså mm. sjukt snyggt. Mm. <laughs> Absolut, och det spelas mycket bra. Mm. Men ni då, om ni skulle få rekommendera ett spel skulle ni gå tillbaka till någonting eller alltså, ta det bara ett... platfroms? Ja precis. Vill ni rekommendera ett spel eller Limbo? Absolut. Väldigt bra spel, lite mm. pusselaktigt också. Precis. Skit bra. Hmm. Du fan är det Crash som gäller eller? Jag måste, Och... jag måste faktiskt ta en till. Ta, kör. Och det är ju Battletoads. Oh, det har jag inte spelat på jättelänge. <håh>, det är väl med i NBA Replay. Jag har jag ju vet. det vi kommer hit att spela. Ja, får ta den när jag inte är för kyl. Mm. Mm. Ja, absolut. Och jag måste ju ta upp Shovel Knight eftersom jag redan har nämnt det också. Det är de två som är väldigt, väldigt bra moderna plattformare som jag kan komma på. Mm. Mm. Ja, alltså... Jag har nog faktiskt inget så här rakt upp och ner som jag vill rekommendera så, faktiskt. Nej. Det, det, det, det, det är ju crash där Men det, jag kan inte påminna om att det var Tillräckligt bra riktigt sådär För faktiskt be folk att spela det Så att nej Faktiskt inte, jag har nog inget att rekommendera så mm. Då så eh, Då så, men Det var väl det vi kunde ta upp där egentligen Vi har gått in på det ena och det andra ja, Verkligen <laughs> Men nästa vecka då mm. eh, Det är ju brädspel 2 Har vi döpt det som vi körde brädspel tidigare så ska vi köra lite brädspel och diskutera lite nya brädspel som vi inte pratade om förra året. Mm. Men ni som lyssnar, rekommendera gärna vilka brädspel ni tycker om och vilka ni vill att vi ska testa och sånt där. Det mm. ska bli mycket, ja, helt enkelt. Och vad tycker ni? Är det, vad är det för brädspel som är bäst? Är det man ska spela med varandra eller mot varandra? Eller är ska det vara mycket strategi eller skulle man bara ha kul? eller det charade som gäller? Jag vet inte. <laughs> Och det är så sagt, ni skickar in det till Sven Nerdgate. Är det inte alls det? Det är ju gamla mejlen. <laughs> ja, vart ska du nu? <laughs> Vad är jag på gmail.com. Abitonerdernes på Facebook, Twitter, Instagram, you name it. Och självklart bloggen. Abitonerdernes.blog.se Precis. Yes. Uh, nu när vi ändå är inne på me mellanskiktet här så tänkte jag bara tacka, vi var inne och kollade lite på varann iTunes så såg att vi hade fått recensioner oh. Så jag tänkte läsa upp här och tacka Vi fick från Boffe85 Tumme upp, fem stjärnor Väldigt Härligt. roligt att lyssna på och intressant fakta, vi tackar för den Sen har vi av Alex89 Mycket intressant info, fem stjärnor Strålande jobb, intressant info och lätt och skönt tugg. Keep it up. Och det tackar vi jättemycket för. Och gå gärna in i också och skriv en fin recension så kanske vi syns bättre där. För just nu syns vi inte alls om man inte söker på oss. Och vi, det är något fel som är där. Men annars, hemskt gärna skicka vidare våra länkar på Facebook och Twitter och vars ni än vill ha oss. Skriv det i pannan om ni vill det. Vi uppskattar alla sätt att synas. Nästa är... Vi har veckans fråga. Och det är jag som kommer ställa den här frågan. För... Eh, vi har tyvärr inte fått någon ny. Men som sagt, den här vill vi ta bort. Och slägga in era frågor. Och det skickar ni in på till allting som jag sa tidigare. Eh, lättast är facebook.com Slash Gå in och skriv en rad där. Yes, hemskt gärna. Men här kommer min fråga. När? Slash Om ni får barn. Tänker ni tillåta dem att spela vilka spel de vill även om de inte har åldern inne efter rekommendationerna? Som Jag kommer det. nu mina barn att, till att bli tänkande människor. Ja. Så att säga. Att använda logiken för någonting annat. Mm. Det du ser på både film och i tv-spel är inte på riktigt. Men gör du på det här viset i det verkliga livet så händer det dåliga saker. Liksom, ja, du, du kan mm -hmm. inte bara så plocka upp en pistol och så bara gå omkring och bara skjuta, så bara oh, de lever igen? <skratt> vad? har du ett extra liv? Nej men eller hur? <skratt> precis. Nej vad så? Alltså, ja, alltså, jag <skratt> både, både ja nej. Mm. Ja, kanske inte när de är jätte små. Nej precis. Utan liksom, är de 14-15 år det är 18 års gräns på ett spel. Då fan, är de så pass smarta då att de liksom kan klara ett sånt spel utan att bli dumma i huvudet så att säga mm. Jag känner ju på något vis att man får ju känna av stämningarna ja. på något vänster ändå Det är självklart man inte stoppar GTA 48 eller vad det nu kommer vara när jag väl har någon så liten som springer runt benen i handen på en femåring <laughs> ja, nej. Liksom. Det, det finns ju inte på världskartan på, Till, till en femåring ska det vara typ så här eh, Viva Pignata Typ så, ja. eller hur? Nej, men man får ju känna av. Jag menar, det är samma. Jag har väl aldrig haft någon som direkt har sagt att nej, det här får du inte spela, eller nej, det här får du inte göra. Nej. Uh, och jag är ju relativt normal, vill jag kalla mig. Uh, så att man får ju känna av, och om inte annat, så får man väl sätta sig ner och spela mer om en stund, om inte annat, för att se vart, vart man hamnar. liksom Ja, absolut. Ja, det är, man får ju precis som ni säger, det är ju, man får ju kolla hur ungen tar det. Eller ja, hur det ungen är. är, är det, har man fått ett litet psyko? Jo, men kanske man inte ska ge det på en gång. Men sen tror jag det är viktigt. Det är samma sak med film och allting. Första mm. gången ska man nog sätta sig ner med ungen ja. och uppleva det tillsammans. Och precis som du sa, Dan. Gå igenom att du förstår att det här inte är på riktigt. Mm, Men mm. är det på riktigt, och finns det konsekvenser. Precis. Mm, precis. Jag kommer ju inte att slå på Rambo 4 när han sitter liksom <laughs> bara för att jag vill se den. och jag vet att nej, han. han kommer att sitta där och liksom få se huvudet spränga och sånt. Ja, nej. Det är liksom inte riktigt. Men sen är jag, precis som du har sagt tidigare, Fennan, att jag kommer ju börja från retrohållet. Jag kommer ju ja, gå ja, från ja. Super Mario liksom Bros 3, de här gamla klassiska. Kanske han är ganska ung, väldigt ung, vad folk tycker det är som Syrans unge, han är fyra. Jag tycker, när ska han börja spela tv-spel då va? Nu, nu är det dags. Nu, nu, nu kör vi. Fast, från den biten kan jag tycka att där skit jag nog fullständigt i det. Ja. Skulle jag säga. Eller alltså, inte skit i det men alltså, där har jag nog ingen åsikt alltså. Verkligen. Nej. Det, det är ju mer de här, de spelarna som faktiskt någon annan har ansett är lite för blodiga eller lite för grova för ett barn att spela. Där där vill jag nog vara med och ändå ha ett halvt finger med i leken om det är så att det ska spelas något överhuvudtaget. Men om det är som du säger, Nico, att man börjar liksom introducera, ja men som Mario eller man introducerar sådana grejer alltså verkligen old school då tror jag nog det bara kommer vara, ställ fram konsol, rackan du får räkna ut själv hur du kopplar in den där jäveln, till och med kör, bara kör. Vad fan, jag körde det här Ja, men krigsspel och grejer redan när jag var så här. Ja, men åtta, nio år. Mm, mm. Jag, jo, men jag det fattade ju då liksom att det här är ju inte på riktigt. Nej, precis. Liksom, så att det, det, det är bara ett spel. Jag kommer inte liksom ta skada av det. Jag spelade Nej, precis, liksom det Alien och på... grejer när jag liksom var ja, men tio. Mm. Mm. Jo, men det beror ju, det från människa till människa. Ja, alltså exakt. verkligen hur man tar saker och ting. För att, precis som du säger Daniel, jag kommer ju också ihåg att ganska klar bild av att i alla fall nog var jag alltid ja, 11-12 eller mm. där någonstans i alla fall när jag fick GTA Vice City eller någonting sånt mm. där. Kunde göra vad jag ville, lärde mig alla fuskkoder och alltihopa så det var ju liksom det man ville göra var jag åka runt och skjuta saker i luften. Ja. Det, men det var, inte, det var ju inte så att jag gjorde det liksom när jag slog av, expo, eller slog av det och så jag ut och så försökte snurra och greja för att få en raketgevär i bakveckan. Det funkade ju liksom inte. Mm. Nej så jag tycker jag är lite svårt Visst, på våran tid var ju kanske inte Allt, man, man märkte Det här är ju tv-spel, jag vet inte mm. Ungar lär ju se det på likadant, jag tror inte de ser det Att det här är verklighet mm. oh, nej. Men nej, som sagt, man får ju Ta det med kidsen och mm. Känna efter, men det är, det, det Jag är med för det Att de inte ska bli förskräckta det är som om när jag sitter och spelar råblodigt hon kan ju typ inte vara i rummet för hon klara inte att ha blod. Då är det så här ja, har jag en liten så här, eller ja, en liten om jag har en 15-åring bröver med som sitter och spelar Call of Duty men liksom rycker undan varje gång det blir blod ja men då kanske inte spelet är rätt för dig. Nej. nej så ha ett annat spel istället. Ja. Vi, vi kan fortfarande ha shooting men det kanske är <laughs> bättre för dig. Duck hunt. Ja, precis. Här. På tal om jag rätt. inte då. för hunden för då får ja, du nu. Nej, Nej, precis. Nej, så det är... Men, och det, är liksom, det viktigaste är att man ska ju inte bara för att grannarnas ungar får spela liksom, senaste GTA och de är elva bast då tänker inte jag, jag låta min unge mm. få göra det. Ja, nej, nej, men där håller jag med också, absolut. Det är ju inte bara för att någon annan tänker skita fullständigt i det så tänker ju inte jag göra. Att, nej. För jag menar, jag vill ju ändå tro att jag kommer att vara relativt intresserad av, av, av det då också, mm. liksom av den här delen. Ja, av absolut. spel och hela den biten så då vill man ju ändå vara med när det händer också Ja precis. och det är just det att eftersom vi är sådana personer som vi är och är väldigt mm. nördiga vi kommer ju alltid ha de nyaste spelen och man vet ju, ungas fingrar kliar, mm -hmm. sitter jag med nyaste Mortal Kombat och jag känner att jag vet inte riktigt om du är redo för det här mm -hmm. då kommer jag att säga, då blir det ju, nej, den här sätter jag undan, det här är inte du ja. redo för för ah, jag av det sitter grannarna och spelar det och de kommer in och liksom börjar retas nej, det finns andra spel ni kan spela Exakt. nu men för tiden ju... är det, vad heter det, väldigt mycket allt kretsar det här med kompisar, och kretsar vilka spel man spelar jag har mm. märkt, det är därför jag har så mycket kids spelar Call of Duty och sånt men det är viktigt att man sätter sig ner och kollar så sitt barn klarar det och mm. klarar han inte det nej men låt de andra testa andra spel hemma Exakt. sitter det kids och bara spelar Call of Duty jag kan visa de 15 andra spel som är roligare som ni kan spela tillsammans här. Jag ska spela, spela Halo. Det, känns, det är så mycket mindre verklighetstroget än Call of Duty. Ja. och Jag känner att jag jämför spel med spel hellre. Jag låter mycket hellre min kid spela Halo än Call of Duty till exempel. Mm. Absolut, där håller jag nog faktiskt med också. Och precis som du sa, det var, det var en tanke som slog mig också. Kommer de, kom, skulle ungen komma hem och säga det så såhär, åh, ja men klassiska såhär, bara, jag vill ha GTA, jag, jag vill spela det här, alla andra får. Mm. Är man lite med i gamet då, då kan man ju ändå såhär, eh, nej, mm. eh, aldrig. Däremot så titta på det här. Ja. här Kolla de här spelerna. Det tror här är, det... Är, det är liksom, då kan du ändå, du kan ju leda in ditt. Du kan ju verkligen, alltså det finns ju verkligen spel för alla idag. Jo, så jo. går ju verkligen. Och, och sen så måste man också ju där vi, visa tidigt att ja men bara för att liksom ett spel är inte för dig så, så, det finns, så du måste inte tycka om just det här spelet. Att, exakt. Ja, det, det finns så mycket annat att tycka om utan man måste inte vara som alla andra. Nej, Nej precis. Precis, precis. Och sen är det väldigt viktigt att pra prata med polarnas föräldrar. Mm. För det mm. finns så många blåsta personer ut som inte har någon koll vad de köper till sina ungar mm. jag lovar okay. att liksom 75% av dem som köper Call of Duty till sina ungar vet inte att ungar sitter uppe på sitt rum och skjuter rejäl folk mm. och så kommer Nej, de upp och bara oj oj oj oj vad är det du sitter i? det är du som har köpt den kär liksom. och, och ska man dra det riktigt långt så det är det ju inte bara det att de sitter och skjuter någon på lång distans utan man ska ju upp och stoppa en kniv i ryggraden på folk okay. i det spelet om man vill vara the number one Nej för jag vet ju att min kusins barn två stycken mm. de har ju typ spelat Call of Duty sedan de var sju-åtta år. Ja, ja, och de är ju skitduktiga precis. på det nu mm. och liksom mm. men nu har det, ju det blivit som en sport för dem. Ja, det ja, är för att precis. deras pappa liksom, har suttit och spelat med dem och sagt det att ja, mm. men du får bara spela när jag är med, började mm. de liksom. Och du, sen blir det att ni kommer att fråga om tillåtelse. Och har jag en enda svordom då stängs du av eller någonting. Mm, yeah. För sådana här britter när man alltid sitter... Då, det är ja. liksom, de har ju hela tiden varit med i gamet som vi här. Så mm. de vet ju att vi vet vad det finns för folk där ute. Sitter du med headset och blir det, då kommer du få med mig att göra så är det. Mm. Och det är sådant man måste vara som förälder och inte låta unga sitta där i ett annat rum och togsvära åt några vuxna och liksom bete sig som idiot bara för att de är anonyma. Och där kommer, liksom. du, där kommer du in på den här, den här andra grejen av det hela också. Et etik även på alltså nätet. även när du sitter Precis, mm. även på nätet Ja precis, för hade det funkat som det skulle Ja då hade vi inte behövt den här kvällen Som vi tog upp tidigare Precis, precis Det gäller att, det gäller att ska, de, ska folk vara på, på internet Så ska de veta Att det är, bara för att du sitter Bakom en skärm så är du inte anonym För det första Och bara för att du sitter bakom en skärm så betyder det inte Att du kan slänga all All moral och etik ut genom fönstret Nej, absolut det, det, Man ska bete sig trots att, man, trots att man sitter på internet Kan jag tycka mm. Mm. Precis. Du, du har helt rätt i det Ja, men det var väl Det vi kunde få ut av det frågan också mm. Men som sagt Vi vill ha era frågor Snälla skicka in det mm. Mycket roligare när vi alla tre får sitta och tänka på det ni skriver Det blir ja. så roligare svar då Men absolut men ja, är ni grabbarna, är ni redo för fem ljudklipp, eller? Absolut! Oh. Ställningen står ju sju till Danne och fyra till Färnan. Mm. Ni har era ljudklipp redo? Alldeles, alldeles ja. strax. Ja. Sådär, jag har dem redo. Och första blir ju till Danne då, då. Mm. Frågan lyder, vilket Nintendo 64-spel hör vi här? A, Super Mario 64. B. Donkey Kong 64 C. Banjo-Kazooie eller D. Yoshis story Vi lyssnar Okej, det fanns en liten avslöjande detalj där Eller hur Färna? Vadå? Nej, jag säger ingenting. Du skulle svara, va? Eller hur var det? Oh, det är tävling. Oh. <laughs> Jaha, ja, det, det är på det visen nu. Jag har jag vet dig att för... på, men jag tänker inte säga att det är rätt. Eller jag tänker inte säga om det är rätt eller inte. Eller jag kan inte lova att det är rätt. Det jag säger såklart Mario 64. Ja, oh, Super Mario 64. Jag vill ju säga exakt samma sak. Absolut. Och rätt svar är... Wahoo! Det är säkert fel va, för det, bara av de konstiga Det borde inte vara det, men... Se, Banjo Kazooie! Jaha, ah, vad det är exakt samma läte som, som Mario. Exakt samma Jag visste att det What? var så lurt. Fan. Jag vet exakt vad ni var inne på. Jag satt ja. där och bara, ni skulle se mm. mitt leende. Jag visste exakt vad ni pratade om. Nej, <laughs> äh, tyvärr, inte Kazooie, ja, inte Vilken jäkla Och jag lovar han njuter av det här så jävla mycket och får oh. sitta varje vecka och bara så här. nu ska de få de jävlarna. Mm. Fan, han är det redan Alltså ja, vilka tv serie hör vi här? A. Pac-Man. B. Adventure och Sonic, Sonic the Hedgehog. C. The Adventure of Super Mario Bros 3 eller D. Mega Man. Vi lyssnar. Ah, uh, Sonic B va? B, Adventure of Sonic ja. the Hedgehog. Jag säger samma. Absolut. Och rätt svar är B, Adventure of Sonic ah, the Hedgehog. Mm. Helt rätt. Men jag tror slutet är väl väldigt lik uh, Dr. Gadget, va? Du, ja, du, du, fast är det, det, ut, är, det är inte, Ga alltså, det är inte uh, Gadget utan det är uh, i Trollkungens sal. ja. Nej, mm. det är väldigt mycket nej, oh, nej, ska vi se här. Nästa fråga till nej, yep. Vilket nej, spel från Nintendo Entertainment System har vi här? A. Batman. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Oj, den alltså, där du. Vart hittar han dem? Eller jösten? hur? Det. Det är Spiderman. Ja, oh, alltså, jag, jag skulle kunna gissa på precis vilken av dem som helst. Eh. Uh, ja, för att göra det är spännande då så. Vad vet? Va, B var Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, oh, det tror jag ju inte på, men ja, vi kör B. Okay. B. Daha. Och rätt svar är... D, Spider-Man Return ah. of the Sinister Six. Snyggt. <laughs> mm. Nästa till Fanon. Mm. Vilken boss på Super Nintendo möter man när man hör den här låten? A, Dabbar. King K. Rule från Donkey Kong Country. B, Dr. Eggman från Sonic the Hedgehog 3. C, Shredder, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Eller D, The Penguin från Batman Returns. Vi lyssnar. Åh. Oh. Åh, oh, King K. Åh. Och det är helt rätt. Mm. Mm. Så den den känner låt. man igen överallt. <laughs> jag rekommenderar alla att gå in och lyssna. Sök bara på King K. Rood. De Come Country på YouTube och lyssna ja, den på den låten. Bra, den låten. Den så är så bra, den låten. Så jävla bra. bra. <laughs> Okej, fanan då. Sista <laughs> låten. <laughs> eller det... Nej, det är danne. jag, hörde du. Det är Danne, menar jag. Ja, tänkte jag, jag med dyst, du... ja, eller hur? Precis. <laughs> oh, fan, vilken modernt plattformsspel hör vi musiken till här? A. Shovel Knight B. Mighty No. 9 C. Jokalele eller D. Unravel Vi lyssnar. Jag säger B. B. Mighty No. 9 mm. Fanan? Ja. Oh. Ja. Ja. Vad var A sa vi? Shovel Knight. Mm. Och B vad då? Knight number nine. Mm. Mm, just det. Se Jokalele och D Unravel. Och jag har inte spelat någon av dem ens. Jag gissar på. Äh. Da, da, da, da, da, da. Shovel Knight Och rätt svar är B, Mighty No. 9 Ja, nah, det var snyggt För Shovel Knight har En mer retro stil på sin musik Ja, precis men Jag misstänkte det också, men jag har ju inte spelat någon av dem Så det var bara så här jag kan inte ens räkna bort En av dem här BCD har inte ens kommit ut än Så det är bara Shovel Knight som har kommit ut mm, mm. Men Det är bra, bra Tanne har kommer upp till 11 Och färnan till 6 Oh. Alltså det är Nu nice. mm, har jag ändå så många poäng. Ja, det, är absolut. Ändå. <laughs> det, är, ja. det kommer gå upp och ner. Det är mycket många mm. frågor kvar. Ja, jag, många jag är lite imponerad över mig själv. Det ja, gick jättebra det där. Ja. Men som sagt, nästa vecka är ju då brädspel. Nummer mm. två. Vi ska... Ja. Ja. Vi, man hittar oss på så sagt abitonördnes at abitonördnes på Instagram you name it abitonördnes.blog.se Och så sagt gå jättegärna in och skriva en recension på oss på iTunes mm. och eh, skicka jättegärna in flera frågor till veckans fråga eller, ja, eller hur mycket ni bara älskar oss. Allt uppskattas. <skratt> ja, och in och dela och Gilla Facebook-sidan litegrann så vi syns med för den delen tycker jag. Ja, precis. För vi, som sagt, syns bäst genom word to mouth. Så det ni säger, det syns vi bra mycket bättre på än att mm. vi sitter och delar Facebook-inlägg hela tiden. Så precis. Ja, precis. berätta gärna för alla era vänner vilka ni sitter och lyssnar på. Det kanske är alltid någon som kan knoppa in och gilla det vi håller på med. För vi har ju ändå en nördkultur och vi alla tycker om varandra. <skratt> <skratt> ja, det gör vi. Fannan, vad <laughs> <nu. laughs> kan man hitta dig någonstans? Ja, våran Facebook-sida. Danne. Eh, Twitter, Instagram. Eh, och för den som vill skriva till mig på Kik på så finns jag på Dunder Yes. Och jag heter och Här Hässard lite överallt. Det är bara googla eller gå in på Facebook och sök upp mig där. Och ja, vi hörs nästa vecka igen. I får så bra allihopa så hörs vi. Ha det gött. Håll det! Tängeling! Hej!